Мовивши це, віддала богиня йому ту намітку. Чайкою в море широке, що так хвилювалось навколо, Знову поринула і чорна, умить її хвиля покрила. Світлий замисливсь тоді, Одісей у нещастях незламний. Повин тривоги озвався до свого він одважного серця. Горе мені, чи не знову пряде якийсь підступ на мене хтось із безсмертних лукаво мій радячи плід залишити? Та не послухаюсь я, бо як бачу на власні я очі, ще та далеко земля, де казала вона мій рятунок. От як зроблю я здається, Мені це буде найкраще, поки оці деревини ще купи триматися будуть, доти сидітиму тут і терпітиму всякі напасті. Тільки тоді, як плід мені хвилі дощенту розтрощить, кинуся в плав, нічого вже кращого тут не придумать. Поки отак він серцем, своїми думками вагався, Хвилю велику підняв Посейдон, землі потрясатель, страшно високу, важку, крутоверху, і кинув на нього. Так от, як скирту з соломи сухої, той вихор бурхливий, раптом підхопить і всю її в різні розкидає боки, порозкидало так хвилею плід на одній деревині. Вверх і вчепився дісей, немов на коні скаковому. Одяг увесь поскидав, що дала йому світла каліпсо, потім, собі під грудьми, розгорнувши намітку нетлінну, кинувсь у хвилю, він сторч головою і, розкинувши руки, мав уже плинути. Знов це побачив землі потрясатель, Грізно мотнув головою І так само до себе промовив Лиха на суші зазнавши Тепер ще поплавай по морю Поки дістанеся ти до людей Годованців Зевса Лаять, надіюсь, не будеш Що мало завдав тобі лиха Мовивши це, батогом він по конях шмагнув буйногривих І аж у еги помчав, Де була його славна оселя. Інше замислила тут Ясноока Зевсова донька. Всім під небесним вітрам Вона вільні шляхи зав'язала, Стихнуть звеліла усім І спокійно лягти спочивати. Бистрого тільки Борея лишила і згладила хвилі, Щоб до самої землі веслолюбних феаків дістатись Міг Одіссей Богорідний і кертам і смерті уникнуть. Так він два дні і дві ночі по хвилі бурхливій носився, Серце йому віщувало не раз недалеку загибель, тільки як третю осяяла днину еоспишна коса. Всухнув поривчастий вітер, і море безмежне окрила, тиша безвітряна. Вгору, піднісшись на хвиль високій, глянув він пильно, і от недалеко вже землю побачив. Так, наче, діти радіють, Коли вже одужує хворий, Батько, що довго лежав, Виснажливі, терплячи болі, І чахнув дедалі все більш, Божеством замучений лютим, Врешті ж боги їм на радість, Його увільнили з недуги. Так же зрадів Одісей, Як дерева і землю побачив, Кинувсь, плив ти він, щоб швидше на сушу ногами ступити.